Txelaren ogoita bia pehiotxe berri egunon, egunon gaurkoan bi pertsonalitate epatuko ditugu. Bai hori da, eta biak uh, nun baita hasteuntan sohtu dira, ikusiko dugu, ez bali bada ere behurtian. Eh. Beraz, uh, ogoi garren mendearen hastapeinan eh, sortzen dira biak, nunbait baita uh, eh, ezagutu zuen, eh, gara jartan fasin bortante bat, elementu edo gazzoin desberengatik beraz eskual kultura edo eskual notasuna hasten da zazpip jobinzietan gutxi gutxien goan izaiten eta asten da pairatzen beraz bere kontrako eraso hainitz Hala, beraz bi pertsonan alita teoriek edo, hauek dira bimazte lehena deitzen da Juliana Zubi Elgoi bak, hegian sohtzen da, beraz, mila bedatzeun ta hamageko otxailaren ogoita bian. Beraz, duela, laro goita hamabi ukte, olako zeitz. Bai. Hameka <laughs> uh, ana jagebetatik hamag gajena da, beraz, famili handi bat, eta laborantzalanetan hasten da, hama lau uh, urtetik uh, goiti. Eta bigajena, deitzen da, primi erostak be, uh, bera, mila bedatzeun zazpian sohtzen da, otxailaren Ogoita lauan, eh, mm -hmm. eh, osteguñan, eh, duen osteguñan, eta Oñatin, eh, bera, sortu da, eta ezaguna bilakatu da maila mailabatean, eta bere gura suen gandik ikasi zuen zerbait dena misterio egun. Ara, dena misterioz, eta zer da zerbait hori, ta furtsan zer dute amankomunan edo lauturak isa bie mazte horiek? Biak dira pandero joleak. La, musikariak. Musikariak biak. Beraz, primi erostak be, gazte-gaztea asiko da, eho meriak animatzen. Bere lehenak erpena basaian egin zuen, eta igintzilaria da ere, kantaria, eta aipatzen da, astuarekin, egi eh, batetik bestela eh, ibiltzen zela, beraz, eho eh, segurtatzeko edo animatzeko. Eta gero, beraz, bigajena, ipatuduguna, eh, Julian Azubizaheta, bera ele, pandero jolegisa, eh, asiko da, ejomediak eh, girotzen. Beraz, ezan eh, behar da Aztapenian, eskualegiko eh, Lehen pandero joleak eh, Mazteak zirela, eta trikititzak Edo soinutikia Eto jidera berantago eh, beraz, Etzen trikirik hor duan? Guti, guti Pandero joleak eh, Zituztan animatzen eh, homeriak, berantz mm -hmm. kantatuz eh, Jintzinak botatuz eta olako, Alboka edo al, alb, no? Albokarekin batzutan Eta ala, emeki emeki sartuko dira Trikititzak Eta protagonistak emazteak Astapen batean, baina emeki emeki eh, alde guzietatik eh, erzturak ezagutzen dituzte edo mugak, emaz teoriak. Beraz, muga batzu askilagiak, frankismoa garailea gertzen delarik eh, espainoel estadoan. Ezan er, behar da trikititzak eta panderoak gordetuak eh, izan behar zirelaz eta eskoal nortasuna etzen publikoak ager, agerrazi behar. Eta, ya, beraz, aipatzen da ere, emeki, emeki, trekitilariek, beraz, gizonak, eh, nagusiki, dutela fama eta ospea hartu, eh, nunbait, eta emeki, emeki, beraz, bandero joleak, beraz, nagusiki emaztiak, uh, nunbait, diskretuagoak uh, zirela. Baran, Egan behag dala ere, defendatu direla, eh, eta aipatzekoa da, beraz, primi erostarbea, erostarbea dibidez, eskuar osoan, aizan dela, ogoi gajemendean, eh, eta e, Europako egi batzuetan ere. Hikiarekin, etohtziarekin, Gizonek beraz hartzen uh, dute protagonismo nagusia, nahi dueran, hor ere, atal edo ere, muohtan ere, emaztek borukatu behar izan dutela, hor plazetan egin zaiteko? Noski, noski, eh, eta hori ez da, da soberak hartzibetan agertzen, eh, baina uh, hori ere da gure historiaren zatikipi uh, bat, janezake. Untsa da, beraz, hori uh, tarasi bihizena, kotoi, uh, peio, ez ditutu guguan hartu? Beheraz, uh, lehena Juliana subizageta, Eh, elkoi bajen soartu zena, eta biga gena primi erostan. Biak ere... Izan ziren ere, doizan dira, pandero jole, beste pandero jole fa famatu batzu. Aintxo, biak behasteko pandero joleak. Eskergimira, gurekin izanik, eta eldu den asteagatepe jo. Miri, eskerzuek, kosarte.